Мати жадала від батька, щоб він присилував її, батько відмовив, і мати покинула його. Виїхала і більше не вернула. Жила на рів'єрі, там і померла. Тоді молодий граф оженився з Ганою Зайковською і повіз її у світ. Трагедія лісової квітки. Христина доглядала батька. В панківцях замкнула свій світ. І батько помер. Вона лишилася одною, тільки зі своїми думками – Взяла до себе свою братанець Марійку і дожидала його, доктора. Приїхав. Під вечір ще раз засвітило сонце, чому не в полудень. «Доктори, чому ви не сказали Христині тоді над ставком у парку, тямити або у лісі, як вернули з маневрів, або під лісничівкою, на тім горбку, де вона прощалася з вами? Чому ви не сказали, що любите її? Чому ви не сказали?» Встала і очима прикувала його до місця. «Була би вона пішла з вами на долю і недолю, була би палату проміняла на хату, розкоші на невигоди, бежурне животіння на життя в недостатках, у біді. Але життя повне, правдиве, бо вона вас любила». Голос її заломався, ноги відмовили послуху, притулилася до спини високого фотелю і очі затулила руками. Він стояв під стіною, як стовп. Ціле життя пересувалося перед ним, як у театрі. Роки, змарновані на далекій мандрівці, як блискавки, вражали його мозок. Чому? Пощо? Нащо? Почував себе винуватим перед собою і перед нею, перед їх спільним щастям, котре було так близько, а він його відтрутив від себе. Що ж тепер? В кімнаті робилося темно, крізь занавісу з тонкого кружева мерехтіли зірки. На голову Христини лилося сяєво сріблисте з тихого вечірнього неба, та й голова била собою об стіну фотелю, як підстрелена птаха, припав до неї і відривав руки від заплаканих очей, і цілував їх гаряче, і говорив «Прости, прости, прости!» «Пане Хмелинський, спустіть за навіси, щоб діти не заглядали крізь вікна», сказала панна Марія, скінчивши вбирати другу ялинку. Хмелинський позасовував зразу тюлеві, а тоді й плюшеві довгі занавіски при високих вікнах, і обоє стали запалювати свічки, зразу грубіші, бо ті довго горять. Замерехтіли сотки прекрас на зелених вітках, ялинки засяяли в повній красі. Панна Марія любувалася ними. «Гарно, правда, пане Хмелинський, що гарно?» «Усе, що з-під ваших рук виходить, та й гарне». «Ах, як я не люблю таких пустих слів! Говоріть зо мною так, як думаєте, щиро!» Він сміхнувся. «Не можу, панна Марійко!» «Чому? Бо ви граф'янка, а я лише агрном!» «Хай!» І Вона розсміялася, як дівчинка, що вирвалася з інтернату. «От так знайте, пане Хмельницький, що мій батько був граф, а мати лісничівна. Я, кажуть, подібна до мами, як капля води. З вдачі також. Я люблю ліс, люблю природу. І люблю...» «Кого люблю, зрозуміли?» «Так, панно Марійко». «І віддамся за того, кого люблю, зрозуміли?» «Зрозумів панно Марійко». «Ну отже, ще раз питаюся вас, зрозуміли?» «Ні, панно Марійко». «А, Боже ти мій, які ви не до тебе!» «І кажуть, що мужчини мають лицарського духа. Вони труси, труси, труси. Якщо схочу, як і ви схочете, то віддамся за вас. А тепер зрозуміли?» Милинському засвітилися в очах тисячі різнобарвних свічок, засяяли зорі, замерехтіли всі відомі і невідомі планети. Йому здавалося, що впаде, як не підбіжить до неї. Та вона здержала його рукою. Тепер ні. Ми тут не по те прийшли. Ми бідним дітям маємо зготовити радість. Але знаєте що? Зробім компроміс. З вами я на всі компроміси готовий. Слово, слово. Насліпо? Так, я довіряю вам Отже, вважайте, пане Хмельницький, Бо тут рішається важне питання Отже, якщо тіточка не поблагословить нас Я, кидає паньківці, йду з вами Буду економовою, посесоровою, лісничою Чим бити мій я А якщо тітка згодиться на наше подружжя То ви лишаєтеся в паньківцях у нас І що наше, та й ваше Але ж, панно Марійко, мовчіть Пропало, клямка запала. Не забувайте, що ви дали слово. А тепер подайте мені руку. Так. Гарно. Ми заключили вічний договір. Можете впустити дітей у залу. Нігде й ніколи ялинки не світилися так ясно, як у паньківцях,